إن الحمد لله نحضره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا <تصفيق> ومن سيئات أعمالنا من يهدد الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله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 kita lazimkan kajian kitab Aqidah Imam Abu Hatim Razi dan Abu Zurrah Razi yang merupakan tokoh-tokoh Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menyebutkan bahwasannya diantara prinsip Ahlu Sunnah adalah meyakini bahawa iman hulun dua amal ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan dan ucapan hati, Perbuatannya juga perbuatan dengan anggota badan dan perbuatan hati. Yeziduayantus bertambah dan berkurang, bertambah dengan, ke, dengan keimanan dan ketaatan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan kemaksiatan. Terakhir kita bahas adalah jahil-jahil dari hadis tentang iman. Bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu hadis tentang syafaat. Ketika disebutkan di dalamnya, "Yahruju <tuh> min nari man kana fi qalbihi mitqalad dinar min iman." Kata Nabi Sallam, akan keluar dari api neraka. Seseorang yang imannya seperti dinar. Dan ada pula yang setengah dinar, setengah koin dinar, atau miskala syairah, atau seperti biji gandum kecilnya, atau bahkan lebih kecil lagi, miskala daratid, atau kata Nabi, adna, adna, min miskala daratid, bahkan lebih kecil lagi, lebih kecil lagi daripada darat. Fayizu hatta yasir amdal jiba maka iman itu bertambah bertambah dengan izin Allah sampai seperti gunung wayan kos hatta layat qo ajna ajna min misqali darwa sampai tidak tersisa kecuali lebih kecil lagi lebih kecil lagi dari biji darwa hadis ini sudah sangat jelas. Menggambarkan bahwa keimanan bisa membesar bertambah bertambah bertambah sampai seperti gunung dan bisa berkurang berkurang bahkan sampai sebegi darah bahkan lebih kecil. Mana dia yang fosu? Apa yang menyebabkan dia berkurang berkurang berkurang? Almaus, kemaksiatan kemaksiatan. Karena ahlu sunnah berpendapat bahwa amalan soleh itu merupakan iman. Karena Al-Husnah berpendapat bahwa perbuatan seseorang yang baik itu merupakan iman. Karena ucapan yang baik juga merupakan iman. Maka itu seperti itu. Kalau semakin banyak amal salihnya, berarti semakin banyak imannya. Semakin banyak tutur kata yang baiknya, semakin banyak imannya. Dan itu sungguh sangat mudah dipahami. Al-Ma'asin sebaliknya. Berarti mengurangi amal salihnya. Maka berkuranglah imannya berkurang dan berkurang dan maksiat itulah allati yadkhuluna fi sababihannar kemaksiatan-kemaksiatan itulah yang menyebabkan dia terancam dengan neraka bahkan masuk neraka باذن الله Allah yukhrijuhum tada Allah mengeluarkan mereka dari neraka karena iman masih punya walaupun sebutir zarrah Karena iman masih punya, walaupun seuang dina atau setengahnya atau lebih kecil lagi atau lebih kecil Maka yakhruj minan nari man kana fi fitalbihi ada nizqali darrah. Kata Nabi dalam surah Ssalam akan keluar dari api neraka orang-orang yang memiliki keimanan, walaupun sebidi darrah dari iman. Yuzibul zulah Allah akan mengadab para dzimah. Allah akan mengadap siapa yang dikehendaki oleh Allah dari orang-orang yang ahli zina, wah dan para pencuri, wah kutahusuruk dan para perampok perampok, wal mufsidina bil ardh dan para perusak perusak di muka bumi. Tetapi layakumunaa al nusa bil kuludi fiddna. Tetapi mereka para ulama tidak menganggap mereka kekal dalam neraka. Dia azab Kalau Allah kehendak Dimaafkan kalau Allah kehendak Tetapi kalau pun dia azad, Mereka tidak kekal Karena masih punya iman Selama masih punya iman Dan ini ahli sunnah Bi khilafil khawarij Berbeza dengan kaum khawarij Fa innahum yukaffiruna bidh-dhunub kana maraikam munkathir kafirkan manusia hanya dengan dosa-dosa mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa siapa yang berzina kafir siapa yang mencuri kafir siapa yang merampok kafir siapa yang merusak di muka bumi maka dia kafir dan mereka meyakini orang-orang ini akan diazab dalam neraka khalidina biha abada akan kekal selamanya ini keyakinan khawarij karena mereka tidak menganggap iman itu bisa berkurang. Iman itu hanya bisa ada atau hilang. Dia punya iman, tapi ketika bermaksiat hilang imannya. Ini khawatir. Mereka menganggap kafir murtaki bil kabir orang yang melakukan dosa-dosa besar. Anhu yadhuul nahr wa yadhuul biha abdal abadi. Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat akan masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Walaupun beliim syafaat atau syafi'i dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya seluruh pemberi syafaat, menurut mereka. Bagaimana sunnah? Pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasulullah Sallam almutawatirah yang mutawatir riwayat. Tazul ala anhunaka syafaat. Bahwasanya syafaat itu ada. Dan bisa seseorang masuk neraka kemudian keluar lagi. Dengan syafaat. Siapa yang tidak percaya dengan ucapan Nabi SAW berarti dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Nabi memberitahkan tentang masalah syafaat untuk orang-orang yang bermaksiat. Siapa yang akan mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW adalah Muznibina min ummati Orang-orang pendosa dari umatku, wa biqayil asah atau mereka-mereka yang bukan ahli maksiat, tetapi diangkat, ditinggikan dari satu derajat ke derajat yang berikutnya juga dengan syafaat, sesuai dengan macam-macam syafaat. Lir Rasul Syafaatul Rasulullah SAW memiliki sekian bentuk syafaat. Syafaat yang menyelamatkan manusia dari mahsyar untuk cepat-cepat diselesaikan dan itu adalah syafaatul kubra, syafaat yang kubra. Karena cakupannya pun menyeluruh pada seluruh manusia. Dari seluruh yang ada di mahsyar, mereka semuanya membutuhkan memerlukan penyelesaian Datang kepada Adam, Adam menyatakan diriku, diriku. Aku dilarang memakan buah huldi tetapi aku melanggarnya. Nanti, nanti, diriku, diriku. Datang kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan diriku, diriku. Aku dalam keadaan pernah berusaha dengan salah sekadabat yang sudah dibahas kemarin, pertemuan yang pertama. Beliau karena takutnya apa yang beliau sebutkan sebagai Tauriah Khawatir dia lupa. Dustaul ya Allah Ta'ala. Ketakutan. Namsih, namsih. Diriku, diriku. Datang kepada Yunus alaihi sallam. Juga sama. Aku disuruh untuk berdakwa. Tapi aku malikan diri. Diriku, diriku. Ila akhirihi. Sampai berakhir. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Dan kemudian. Mereka meminta kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi sallam menjawab. Ana laha. Ana laha. Akulah orangnya. Kata Nabi. Dan itu Barakallahu fiikum adalah perkara yang sangat-sangat wajar, bukan kesombongan. Nabi menyatakan ketika bersama para sahabatnya, Anas, Sayidu wala di Adam yau melkiyamah, wala Fakhr, aku ini sayyidnya seluruh anak Adam nanti di Yau qiyamah dan itu bukan kesombongan, kenyataan. Aku menjadi sayyidnya seluruh anak Adam. Maka waktu itu Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan di dunia. Bukan berarti Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu tidak sama sekali. Tetapi baru saat itu diilhamkan kepadanya, diwahyukan kepadanya. Maka Nabi mengucapkan pujian itu. Maka sampai Allah katakan Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Irfak raksak. Wasal tuqtah. Wasfak tushafak angkatus. Kepala, Minta lah. Akan diberi. Berikan syafaat. Akan aku berikan syafaat. Maka beliau menyatakan. Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Maka Allah berikan syafaatul umat. Syafaat yang terbesar. Ini syafaat yang terbesar. Untuk segera diselesaikan seluruh orang-orang yang ada di masyarakat. Urusan-urusan mereka. Baru kemudian ada jenis yang lainnya yaitu diselamatkannya yang sudah masuk neraka untuk masuk ke dalam surga yang masih punya iman. Dan yang sudah masuk jannah ditingkatkan derajatnya juga dengan syafaat. Barakallahu fiikum, itu dibahas dalam babnya. Sedangkan bab yang sedang kita bahas adalah tentang masalah iman yazidu wa yanqu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat-sangat kecilnya, ada yang sangat besarnya. Allahu wa inqadinnasi minal mauqif. Yang pertama tadi disebut inqadun nas, ini menyelamatkan manusia dari mauqif, daripada musibah. Yatunannasi ila Adam manusia berdatangan kepada Adam alaihi salatu wassalam, yaطلبuna minhu syafa'ah, meminta pembelaan, faya'tadir. Adam yang ta'udur Nafsi-nafsi Yastahi min Rabbih Malu kepada Rabbinya Lianahu aqt'a bu'atli syajar Kena beliau melanggar Makan buah khud Dan berkata Inna Rabbi Qad-ghabib al-yaw Ghobban lam yadzob qablahu mislahu Walan yadzob ba'dahu mislahu Allah hari ini telah murka Dengan kemurkaan yang tidak percaya murka seperti itu sebelumnya dan gak akan pernah murka setelahnya. Berarti puncak kemurkaan Allah Subhanahu Wataala. Wajihilulil Nuh kata Adam pergilah kepada Nuh. Mereka mendatangi Nuh, awal Rasul yang diutus kepada penduduk bumi juga ya hadir minta utuh. Nuh alaihi salam. Yastahimil Rabbih, malu kepada Rabbnya, anjaz bale anhu yang orang tahu akta, pada waktunya kaumih. juga malu kepada Allah penahwa taala, merasa dirinya salah ketika dia meminta kepada Allah penahwa taala untuk hancurkan mereka semuanya, binasakan mereka semuanya. La tadar al ardi min al kabirina ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Doanya Nabi nu alaihi salam. Malu, jangan-jangan ucapanku seperti itu salah. Nafsi nafsi, diriku diriku. Inhuilah bulan, ini udurnya beliau. Malu kepada Allah Taala karena satu yang dianggap kesalahan. Ini merasa dirinya sebagai kesalahan. Ya terima Allah kita bawa Malu beliau satu kesalahan. Kalimul Aazam Allah, fala Taahi min Allahi hak al Hayat fi kulli shayil min Semestinya kita lebih malu pada Allah Subhanahu Taala. Bukan satu kesalahan kita, bukan tiga kali tauriyah, tapi kedustaan yang sekian banyak kita lakukan. Harusnya kita lebih malu. Tapi lihat para anbiya. malu kepada Allah hanya karena satu yang dia anggap dikira itu kesalahan yang mengira bahwa itu adalah sebuah kedurhakaan. Ah, gelisah, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi. Maka nuh berkata innallaha qad ghadibal yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdha ba'dahu mithlahu idhabu ila ghairi. Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim juga menyatakan dengan kalimat yang seperti itu. Nafsi nafsi. Diriku diriku Kata Syekh Rabbi Bahawa beliau merasa Kedat telah berdusta Kedat kedat Kata Syekh Rabbi dalam kitab kita ini Disebutkan dan itu Tauriyah bukan dusta Di jawaban dari pertanyaan kemarin Ternyata dalam kitab kita ada jawaban Walhamdulillah Wahia Tauriyah Dan itu Tauriyah Tauriah itu bukan dusta, tapi mengesankan dengan kesan yang salah. Kita maksudnya lain. Bahkan Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seseorang, Miman ant, dari mana kau? Beliau menjawab, Minal Ma. Maka selamat Rasulullah. SAW. Karena ada suku yang namanya Ma. Kalau saya bilang dari Quraisy, akan dibunuh. Tapi Nabi menyatakan, Ah, minal Ma, aku dari Ayy. Dan itu tidak dusta. Memang khulqal insan min ma'in mahin. Manusia disipatkan dari air. Yang hina. Meman an ane minal ma'in. Kata Nabi. Selamat. Bahkan ketika datang ada seorang bertanya. Kamu lihat si bulan. Ketika ada seorang si yang minta. Perlindungan. Soalnya. Nabi pindah tempat. Ketika ada yang datang. Kamu lihat si bulan. Sejak aku berdiri sini aku tidak lihat. Karena tadi ketika lihat. Di mana berdirinya? Ini barokahululmikum yang namanya Tauriyah. Tetapi karena salehnya para Anbiya. karena bersihnya hati mereka, Sucinya jiwa mereka, hanya karena Tauriyah merasa takut, khawatir, jangan-jangan itu dianggap dusta oleh Allah swt. Ketika menyatakan isinya itu adalah saudariku. Memang saudaranya dalam Islam. Innamal muminuna Ikhwah. orang beriman dengan orang beriman bersaudara. Kau diberi Allah. Tetapi karena beliau malu kepada Allah Taala, takut kepada Allah Taala, dia anggap itu sebagai kesalahan, sehingga menyatakan nafsi nafsi. Inna Rabbi Qadqadibal Yum Qabban, Lam Yabbaqoblahum Islahu, Walayyabbaqadahu. Allah telah marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Nafsi nafsi, diriku diriku. Idhanu ila Musa. Pergilah kepada Musa alaihi salam. Khamilin a'azakumullah. Musa alaihi salam. Juga minta urus. Aku malu pada Allah SWT. Kata, -kata itu. Kirtian. Musa merasa pernah membunuh seseorang. Pada itu dalam keadaan masih belum mengerti. Dalam keadaan masih belum diutus sebagai Nabi. Tetapi karena beliau jiwanya suci, bersih, merasa itu adalah satu kesalahan yang menyebabkan dia takut pada Allah Ta'ala. Qad <tuh> qadal qibti yang zaliman kafiran. Padahal yang dibunuh adalah seorang qibti, yang sombong, yang kafir, yang jahat. Wa'atabar haza min sayyiatihi fi dunya. Dan beliau Nabi Musa alaihi salam merasa kalau itu kesalahan besar. Yang dia berharap Allah memaafkannya. Qaniblin a'azakumullah padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkannya sejak beliau masih di dunia alaihi salam. Setelah taubatnya, Allah sudah berikan kepadanya maghforatan laum. Dan sudah diangkat derajat mereka para anbiya. Sudah dijamin dengan ampunan. Itu para anbiya. Dan dipilih oleh Allah mereka sebagai utusan-utusan Allah SWT. Tapi bersama dengan itu. Mereka masih malu kepada Allah SWT. Dengan kesalahan-kesalahan mereka. Kita. Siapa yang jamin kesalahan kita akan diampuni. Dan berapa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Berapa dosa. Tetapi tidak ada rasa malu, Tenang-tenang saja. Merasa paling bersih. Merasa paling suci. Merasa paling hebat. Assalamualaikum. Para anbiya yang kejaluan. Min Para anbiya tadi merasa malu kepada Allah. Dari kesalahan-kesalahan tersebut. Atau yang mereka anggap sebagai kesalahan. Maka Musa berkata dengan kalimat yang sama. Nafsi, nafsi. Inna Rabbi qad ghabib al-yawma ghabban. Lam yadbab lahu mitlahu. Walam yadbab ba'dahu mitlahu. Nafsi, nafsi. Idhabu ila gairi. Idhabu ila Isa. Pergilah kepada Isa. Wayatuna Isa. Datang kepada Isa alaihi salam. Juga Isa minta'udur. Tiriku, tiriku. Nafsi, nafsi. Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Faiyuhiluhum ila muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alaihi wa Maka berkata, pergilah kepada muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika sampai kepada Nabi, Nabi menyatakan, Ana laha. Wa yadham, wa yakhiru sajidah. Maka Nabi pergi, dan bersyukur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tabarak wa taala dan syafa' fi inqazil nas min dalikal mauqif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pembelaan kepada mereka para manusia-manusia di mauqif al mauqifur rahib posisi mereka dalam keadaan sangat berat sangat susah keringat mereka ada yang sampai di mata kaki mereka ada yang sampai kelutut mereka, ada yang sampai ke pundak mereka, bahkan ada yang aljamaah Lijam seperti lija, Lijam itu tali yang untuk mengekang kuda atau hewan yang menggerakkan. Begini sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Allah dzatul nufi hisham yang matahari mendekat. Fadzharuhum hatta yaserulkisir minhum fil arak hingga mereka tenggelam dalam keringat mereka, ada yang sampai kaki mereka, ada yang sampai lutut mereka, ada yang sampai pundak-pundak mereka sampai ke dada mereka, sampai ada yang menyulji buah larut iljaman. Ada yang sampai benar-benar terganggu mereka karena lija di mulutnya. وَنَّاسِ أَهْوَالِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ Maka manusia pada hari itu dalam kengerian, Kedahsyatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan enggak bisa dibayangkan sama sekali sedikit pun. Kita membayangkan betapa ngerinya pos posisi saat itu. Mungkin saat itu, maka kita katakan lebih ngeri dari apa yang kau bayangkan. Lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Kalau kafirum, wa mu'minum. Siapa yang merasakan itu? Semuanya. Mu'minum wakatul. Kalau para nabiya seperti itu takutnya, nasi nafsi diriku diriku. Inna Rabbi kaduqadibal yamu maghriban lam yabdat mitlahu kamla huqaf. Ini kata mereka para nabiya, ketakutan seperti itu. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Lebih takut lagi. Bagaimana dengan yang kafir? Lebih mengerikan lagi mereka menyatakan "Raji'na na'mal salihan inna mu'minun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami akan beriman, kami akan beribadah, farji'na, kembalikan kami, kembalikan kami." Dan tidak akan mungkin bisa dikembalikan lagi ke dunia. Ada yang dikecualikan. Illa sab'atun Yudhilluhumullahu fi dhillih. Yawma la dhilla illa dhilluh. Kecuali tujuh golongan. Dinaungi oleh Allah dari matahari tersebut. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT di hari yang tidak ada naungan apapun. Kecuali naungan Allah SWT. والناس في هذا الأمر الشديد والأمر الرهيب وهم في ظل عرش الله بعمالهم الصالحة، maka manusia di dalam posisi yang sedang dahsyat atau di dalam waktu yang sangat mengerikan, dinaungi oleh Nusantara. Masya Allah. Dikatakan sabatun yudinluhumillah yom la zilla illa zillah imamun adil. Imam yang adil, penguasa yang adil, syabunnya syafir faatilah, seorang pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa taala, ke masjid dan hatinya bil masjid, sampai kembali ke masjid, dan seorang yang daat ra'atun daatah mansubin wajanah, seorang lelaki muda yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kekayaan dan kecantikan tetapi dia mengatakan aku takut pada Allah SWT ini juga termasuk dan dua orang yang ta'abbah dua orang yang sangat cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk yang udzulhumullah yauma dzillalla la illadzib. Asyahid. Tapi hasta kita subuhnya. Adalah apa yang disebut ke dalam hadis syafaat tadi. Tentang nisqala darrah. Nislu Atau niswa dinar. Atau adna adja mitqala darrah. Itu syahid. Yang berkait dengan pembahasan kita adalah. Tentang iman yang kus. Wa yang kus. Wa yang kus. iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang. Ketika ada yang seorang yang bertanya kepada bapaknya. Seorang ulama. Atau bukan bapaknya. Kepada saudaranya. Akaknya. Aku baca dalam Al-Quran. Tentanglah alam bertambahnya iman. Tapi gak ada. Berkurangnya iman. Gak ada kata. Berkuranglah iman. Dan apakah iman bisa berkurang? Kalau bertambah aku terima. Karena sekian ayat menyatakan. Berkurang, berkurang, berkurang. Tapi kalau kalau bertambah, bertambah, bertambah. Yang berkurang aku gak ada tadi. Dijawab oleh saudaranya Uskud Yusobi. Ya, Dia pun seorang anak kecil. Al iman yang pus yang pus yang pus minhu shayi. Iman bisa berkurang berkurang berkurang bahkan sampai tidak tersisa. Artinya kan ya, berkurang sampai habis sampai tidak tersisa iman sedikit pun. Ha ulai naqusul iman fatarik fatarik iskala yuqab akubatan syedida. Wajakfiru hakefiru minarul ulama, maka mereka berkurang berkurang sampai meninggalkan perintah perintah Allah, meninggalkan kewajiban kewajiban, sampai meninggalkan perkara yang paling penting yaitu solat. Terakhir, terakhir mereka meninggalkan solat. Maka akan azab mereka. Allah ancam dengan azab mereka bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan solat. Karena pembeda antara mukmin dengan kafir adalah salah. Walladzi la yuaddi demikian pula yang tidak menunaikan zakat. Maka mereka yaumut tafi 'arasatil qiyamah buqa'a qarqartamur 'alaihin ibd. Maka akan dikarunkan kepadanya dengan apa yang dia tidak zakatkan. Keleher di samping dia tersiksa. Juga dia dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Itu orang yang takik yang tidak mengeluarkan zakatnya. Idahkan asfahibul ibil sata' sata'ahu bi afabihah. Baca untuh Kalau dia ternyata tidak mengeluarkan zakatnya dalam bentuk ternak unta, maka untanya nanti akan menyiksa dia, menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya. وَإِذَا كَانَ بَقَرًا kalau sapi juga demikian akan ditanduk dengan tanduk-tanduknya وَإِذَا كَانَ غَنَمًا demikian pula kalau kambing maka akan ditanduk oleh kambing-kambingnya Wa وَتَطَوْ بِأَوْلَا فِيهَا فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْزَرُوا قَمْسِينَ الْفَسَنَةِ dan terus demikian di hari yang panjangnya 50 ribu tahun satu hari 50 ribu tahun Yakulaha ahlusunnah al-mustajilun al-wa'iz l-kitab l-kitabillahi ini ucapan para ulama ahlu sunnah yang tengah-tengah, yang paling adil, yang paling berpegang dengan kitabullah dan juga orang-orang beriman, yang hakal iman. Walmu'minuna muminun bi sunnat rasulillah sallam wal-amilun biha. Dan juga orang-orang beriman yang berpegang pada Sunnah Rasulullah SAW yang mengamalkan Sunnah Sunnah, ya kulanah semua mereka berkata seperti ini. bahawa orang yang berbuat dosa dosa terangkat dengan azab. <tuh> <tuh> Insya Allah anda tahu, wa Insya Allah farol. Fatiikan bahasanya, bukan orang yang berdosa pasti diazab, bukan. Hati-hati jangan salah bahasa. Orang yang berdosa terancam dengan azab. Berbeda. Kalau dia azab berarti pasti dia azab, padahal belum tentu. Maka kita katakan terancam dengan azab. Wa in <saan> uzzib kalaupun dia azab, la yuqallad fiha, enggak akan kekal di dalamnya. Berbicara, mengucapkan prinsip-prinsip akidah dan sunah harus dengan kalimat yang tepat. Jangan sampai salah ucap. Pendosa-pendosa menurut ahli sunnah adalah terancam dengan azab. Wa inu tibu kalau mereka diazab, mereka tidak kekal dalam neraka. Selama masih memiliki iman, walaupun sebiji daun, tak akan kekal terkali. Karena Allah subhanahu wa taala menyatakan dalam al-Quran, Insha Allah layyfiru an yusroka bihi. Wayang di rumah Dunadali Kalimanya Shah. Sebenarnya Allah tak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni yang Dunadali Kalimanya Shah. Allah akan mengampuni yang selain syirik, kalau Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik masih mungkin diampuni, betul? Walaupun zina, Naam. Walaupun membunuh, Naam. Walaupun, walaupun, walaupun syirik itu bukan syirik, bukan syirik, mungkin diampuni dan Allah menyatakan wa yaghfir. Madudza min Allah akan ampuni kalau Allah mau yang selain syirik atau yang bersama syirik adalah kekafiran, kekafiran. Ikhwaniuddin, أعاذكم الله واكم المسلمين yang saya hormati. Berarti dengan kalimat lima hiya sya wa yaktiru maduna zalika lima niya Bagi siapa yang dikehendaki Berarti para pendosa-pendosa Tahtalna -pendosa, syi'ah Dibawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Insya'a adabahu wa insya'a ghafaralah Orang-orang yang berbuat dosa dibawah kehendak Allah Kalau Allah inginkan Allah adab dia Kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia Berarti mereka terancam dengan adab ada pendiat atau tidak ada kembalinya kepada masyiatullah tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan di sini oleh Syekh Rabi hafadzahullah inna ahli al ma'asi tahta masyiatillah in syaa' wa in syaa' 'afa wa man Yatul Naur, wabi al-qaf yamil qiyamah yudzabun, kama huwa hal terik zaka. Macam? Kata beliau, ahli maksiat, pelaku pelaku maksiat dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah azab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Kalaupun Allah kehendaki mereka untuk diadab, Allah masukkan dia dalam neraka dan dia tersiksa ketika di mashab di al-qaf al-qiyamah yudzabun. Tetapi mereka tidak kekal di dalamnya. Ya'kulullahu bil murabi. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang memakan riba. Alladzina yakuluna riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabatuhu syaitanu minal mat. Yataqabatuhu syaitan minal mat. Sesungguhnya mereka mereka yang memakan riba tidak akan bangkit nanti yaumul kiamah kecuali dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang dibas, dirasuki syaitan, disentuh dengan syaitan, Ini seperti orang yang kesurupan. Ini cukup sebagai adab dari awal ketika dibangkitkan dikumpulkan lima di mahsyar sudah tersiksa. Saudaya takhabathu syaitanu minal mas sudah kesurupan, sudah aneh dia Sudah tersiksa Belum hisap Belum he, Masuk dalam neraka, sudah tersiksa Bahkan di kuburnya he, Sudah terancam dengan Agat kubur he. Kau muslimi yang menghormati Ini namanya ancaman Dari Allah Taala. Siapa yang memakan riba, maka akan begini dan begitu he. Dan Nabi menyatakan La'anallah akilur riba Allah malaikat riba, wakatibahu, washahe dihi. Allah malaikat orang yang memakan riba dan orang yang mencatatnya dan dua saksinya Dalam riwayat akilah riba, wamukilahu orang yang makan riba dan yang memberi makan riba dan pencatatnya dan dua saksinya semuanya dilaknat. Diancam dengan laknat. Dan juga disebutkan dalam ayat lain tentang mereka. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْزَلُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Kalau tidak mau berhenti, maka aku umumkan perang, Allah. umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya pada mereka. Ini keras sekali ancaman-ancamannya. Tetapi apakah ada para ulama yang menyatakan orang yang rentenir, itu kafir? Nah. Alhamdulillah, para imam imam al-sunnah sepakat ijma'ah. Mereka tidak kafir? Ancamannya keras sekali nak, karena itu memang dosa besar, dosa yang mengerikan. Hakam alaihiem bil kufur walainha dal kufuril mustahilin. Allah mengancam dengan kekufuran, tetapi kekufuran itu akan kena pada yang mereka mereka yang benar-benar ingkar dan kafir kepada masalah haramnya riba, tidak kepada seluruh pemakan riba. Barakallahu Ini yang namanya Wa'id, ancaman-ancaman Dan ini ada bab tersendiri Dibahas oleh para ulama Tentang ancaman-ancaman Ancaman berbeda Dengan janji Kalau janji Pasti disepati Bedakan dengan ancaman Kalau ancaman, belum tentu Sebab kalau ancaman itu Diurungkan Itu adalah sifat baik memaafkan memaklumi mengampuni itu sifat bagus baik bagi Allah taala sifat yang mulia bagi Allah wallahu ghafurur rahim Allah Maha pengampun Maha penyayang Allah tawwab rahim Maha pengampun Maha penyayang afuwun ghafur itu sifat Allah sudah mengantap akan, akan begini, kemudian Allah melihat kebaikan-kebaikannya, amal solehnya, keimanannya, dan memaafkan. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Dan itu bukan menyelisihi janji. Kesalahan khawarij dan mu'tazilah menganggap ayat-ayat ancaman ini sebagai janji. Kata mereka, Allah sudah berjanji akan mengadab mereka. Maka harus diadab. Kalau tidak diadab berarti Allah ingkar janji. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Berarti orang yang berdosa, yang makan riba, yang ini yang itu, mereka kekal dalam neraka sebagaimana ancaman Allah subhanahu wa taala. Ini salah besar. Salah satu perkara saja menjadi sesat jauh keluar dari ahlul sunnah wal jamaah. Termasuk muhtazilah, termasuk khawarij di dalamnya, menganggap bahwa apa yang diancamkan oleh Allah sama dengan janji. Ancaman itu seperti jadi hampir tepat. Maka akan bingung nantinya. Pembunuh bukan syirik. Allah menyatakan akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Satafi <totipi> barakallahu <dhikum> Allah mengancamnya keras sekali dalam Al-Qur'an. Man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka selamanya. Selama Ternoda murka kepada-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Berarti orang membunuh kekal dalam neraka. Mulai Khawarij dengan Mu'tazilah, berarti yang kekal dalam neraka kafir dong. Kata Khawarij, kata Mu'tazilah, ya kafir sih bukan, tapi kekal dalam neraka. Nah, terus, mereka bukan kafir atau mu'min Bukan pula Bukan mukmin, bukan kafir Punya manzilah, baina manjilah Ada duduk, kedudukan di antara dua kedudukan Yang bukan mukmin, bukan kafir Tetapi kekal dalam neraka Kara-kara ayat-ayat ancaman Padahal jawabannya sangat mudah sekali Dari para ulama Asal kita mau tanya kepada para imam-imam Imam Abu Hatim al-Razi Imam Abu Zura'ah al-Razi Imam Abu Utsman nisauni imam al-bahari. Kalau tanya pada mereka, sana jelas jawabannya. Bahwa tanya itu ancaman. Imma kalau ancaman imma terwujud wa imma tidak terwujud terserah Allah SWT Berarti mereka mungkin, mungkin kalau sudah sampai tingkatan juhud bisa jadi kasir Walaupun Allah melarang membunuh saya mau membunuh, mau apa? Enggak peduli saya dengan larangan Allah, kafir dia. Kekal dalam neraka. Dia membunuh, tapi kekal dalam neraka. Dimana? Karena ada kufur, ada penentangan terhadap hukum Allah Subhanahu ada kesyirikan dalam hatinya. Dan Allah wujudkan ancamannya. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya dan Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Allah kita rafaiah. Wassalamu alaihi wa rahmatullahi